На цих словах вандлик витягнула з кишені голографічну указку і провела перед собою. З'явилося об'ємне двометрове зображення дивної приматоподібної тварини, що її безволоса шкіра лежала масивними, як у носорога, складками, а морду прикрашали потужні бивні. Тварина щось нюхала на землі, вряди годи насторожено прислухаючись. «Це лісовий диявол!» Сказала Ванлика, Відео зняте позавчора всього за сотню метрів від контуру. Самці важать близько півтони. Дуже швидкі і неймовірно сильні. Стрибають на жертву із засідки. Вандлик перемкнула щось на указці. Лісового диявола змінила величезна рептилія, схожа на крокодила, але з виставленими по боках коліньми шести довгих лав. Рибо Ящер! Амфібія. На суші розвиває швидкість до 110 км на годину. Шестиметровий язик, укритий шаром токсичного слизу. Наступною на піску з'явилась якась суміш фаланги і газонокосарки із загрозливо-великими щувальцями. В усі на гострими хітиними шипами. Смерто жук! 40-кілограмове, отруння членистоноги. Паралізує жертву і відкладає в неї личинки. Полює на теплокровних. Вандлико глянула нас хижим поглядом. Хто не зрозумів, теплокровні це і ви теж. Але фауна не агресивна, якщо не пороти дурниць. Із дня висадження, розвідки і дотепер не було жодного нападу на людину. І не буде, якщо ніхто не задумав якогось ідіотизму. Сподіваюсь, усі добре розуміють. Категорія А ще не гарантує, що ви не звернете собі шию, упавшись всюди хода. Те ж саме стосується тих, кому місцеві тварини здадуться недостатньо страшними. Питання є, питань не було. Ласкаво просимо на іщель. А тепер розійдись. І не чекаючи виконання команди, Вандлек пішла кудись у глиб табору по-чоловічому, карбуючи крок. Житлові корпуси розташовувалися далі. Там і казарми. Але моя посада дозволяла жити не в казармі, тому я поспішив допомогти моїм облаштовуватися. Не терпілося переодягнутися в польову форму. Бойовий скафандр робив мене схожим на покруч робота із середньовічного рицаря, я наздогнав сім'ю уже біля житлового блоку. Окремий вхід для кожної родини, велике вікно поряд із дверима. Ну, просто тобі бунгало під час відпустки на островах. Якби не 20-сантиметрової товщини бронедвері двері та броньовані ролети на вікна. Я галантно підхопив вірчану валізу, яка перед входом другою рукою Ельзу. Іншим разом дружина – Неодмінно пробурчала щось уїдливе, даючи нас здогад, що допомога вже не потрібна. Але не зараз. «Сер Конкістадор!» – Вірунчик зробила смішний реверанс. «Я віддаю перевагу сеньорові!» – Схиливши голову, я притиснув руку до грудей. Ельза зістрибнула долі і забігла у дімі з захопленим вигуком. «У нас є маленька хатка! Ура!» Маленька – це тому, що бувала вона лише в київських хмарочосах. А такі, як цей, Ельза бачила хіба що з вікна автобуса на швидкісній магістралі та в мультиках. Я рішуче переніс валізу через поріг, переконавшись, що допомога справді не потрібна. Усе важке вже перенесли без нас. Та, схоже, моя терапія конкістою діяла. Віра прийняла мою допомогу, наче школярка, які допомагають нести портфель. Тату, тату, закричала Ельза, побігши спершу в іншу кімнату, а потім повернувшись. Хто схожий на черепаху і гавкає, але не собака? Я подумав, вона щось знайшла. Де, де ти таки побачила? Руками не чіпала? Ну, тату, це ж загадка. Вона пирснула зі сміху. «Зрозуміло. Як черепаха, кажеш?» Я ховав усмішку в куточках вуст, вдаючись, що замислився. «І, гавкає, але це не собака!» Ельза сяяла від щастя. «Ну, може це собака, який заліз під журнальний столик?» «Неправильно, здаєшся?» «Здаюся», – покірно зітхнув я. «Це черепаха, яка проковтнула собаку, і тепер той гавкає в неї всередині. Але всі люди, вони не бачили, як черепаха це зробила. Вони були вдома і збиралися на роботу. І тому думаю, що гавкає черепаха. І Ельза побігла у свою майбутню спальню. Усі меблі, що моїх уподобали і навіть заздалегідь розставили у спеціальному додатку, вже були на місцях. «Сьогодні надінеш свою броню перед сном». Вірунчик грайливо постукала мені по нагрудникові. «Наші апартаменти...» Складалися з двох крихітних спалень – маленької вітальні, кухні, ванни і туалету. Хідні двері були подвійні. Маленький тамбур між ними облаштований як такий собі дезінфекційний шлюз, де за потреби людину в скафандрі можна обробити спеціальним розчином. Але зараз внутрішні двері були постійно розчахнуті, що вкотре підтверджувало, планета вивчена і визнана безпечною. Як ти, упевнений, що відійшов після випробування? Віра дбайливо заглянула в мені в очі і навіть узяла за руку. Як же давно вона цього не робила. Так давно, що я навіть перестав звертати увагу на її вроду. Але ж це правда, Вірунчик була якщо і не журнальною красуною, то щонайменше шалено симпатичним персонажем японського мультику. Струмкесенька, витончена, з пустотливими оченятами і досконало чарівною усмішкою. На таких, як вона, витріщається в громадському транспорті. Таких обганяють на вулиці, щоб глянути на обличчя і переконатися, що воно таке ж гарне, як і все інше. Раптом я відчув недоречної зараз збудження. А Вірка якимось чином миттєво прочитала це по моїх очах. «Адже ти, тварита, скафандр зніми спершу!» Її звична ущипливість знову набувала добродушного звучання, а погляд свідчив, що вже сьогодні вночі наше особисте життя налагодиться остаточно, не всіх фронтах. Віра пішла розпаковувати валізи. Я підійшов до ніші для зберігання броні і узявся розстібати елементи скафандра. Я, до речі, серйозно запитала про самопочуття, прокричала вона з сусідньої кімнати. Усе в нормі, ти ж знаєш, я пройшов 150 перевірок. Після нейроконструктора тобі б взагалі відпустку треба, місяців на три. Нейроконструктор. Після вступного іспиту в корпус я здригався від самого цього слова. Найогидніший винахід людства. Він... Генерував інфразвук певної частоти, який викликав у людини неконтрольований жах. Підсвідомість, намагаючись пояснити цей страх, одразу підшукувала образи, щось, чого ця людина боїться найбільше в світі. Нейроконструктор щитував ці образи і породжував фантом, керовану галюцинацію. Але наймоторішніше Мозок із готовністю приймав цей фантом за реальність. Простіше кажучи, нейроконструктор оживляв ваші найстрашніші кошмари. Це мало стати зброєю масового ураження. Людина, яку, наприклад, розтерзав уявний монстр, за задумом творців повинна була вмерти, адже її мозок був переконаний у реальності смертельних поранень. Але на практиці жертва нейроконструктора не притомніла, одержувала посттравматичний розлад, але вмирати й не думала. До того ж з'ясувалося, що конструктор не може передати сигнал навіть на 100 метрів. Людина має перебувати всередині генеруючого контуру. Тож навіть просто налякати ворогів не вийшло. Хіба викрадати їх по одному? І військові закрили проєкт а корпус купив. І ця нереалізована зброя масового ураження стала екзаменаційним тренажером. Отак у порожньому залі в підвалах корпусу в Токіо опинилися шість болотяних павуків Проксими, шість уявних монстрів, кожен з яких для мого мозку був таким же реальним, як і підлога під ногами.